Puncte de reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. La această oră vom discuta cu jurnalistul Arcadie Girasim, pe care îl salut. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Suntem la început de săptămână, dar vom revedea întâi de toate evenimente de ultimă oră, dar și evenimente ale acestei zile de 22 septembrie, voi uh, reaminti în acest sens întâi de toate ceea ce am și făcut în debutul ediției uh, matinale de azi uh, de altfel ministrul de externe Natalia German uh, întreprinde o vizită în Statele Unite ale Americii începând de azi și până pe 26 septembrie va participa asistată de o delegație a Republicii Moldova la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite care se desfășoară la New York. Natalia German ar urma să țină un discurs despre prioritățile naționale de dezvoltare ale Republicii Moldova, despre ambițiile de integrare europeană și contextul regional, politic și de securitate, tot iară programată la New York, mai multe întâlniri bilaterale în marginea adunării generale ONU vom spune domnule Gerasim tot aici că vizita Ministerului de externe a Statele Unite survine după ce a întreprinsă săptămâna trecută de Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat tot în Statele Unite formațiune din care face parte șefa diplomației de la Chișinău dânsul a participat la o ședință a Congresului Statelor Unite la care a fost abordată actuala situație din Ucraina și din regiune și tot în timpul vizitei fostului premier în Statele Unite, Comisia pentru Relații Externe din cadrul Senatului American a votat în unanimitate actul de susținere a libertății cu privire la Ucraina, care prevede beneficii importante și pentru. Republica Moldova, un document votat în unanimitate de, de către senatorii americani. Potrivit proiectului de lege, Ucrainei, Moldovei și Georgei li se acordă statut de aliați majori non-NATO precum și 10 milioane de dolari pentru a combate propaganda anti-europeană. De asemenea, actul prevede să fie aplicate sancțiuni împotriva companiilor din Federația Rusă care vor încerca să destabilizeze situația în Republica Moldova-Ucraina și Georgia, inclusiv prin presiuni în sectorul energetic. Domnule Gerasim, am amintit de aceste evenimente, tocmai pentru că vom le vom ralia, într-un fel sau altfel, la ultimele evenimente din, ultimele evenimente din uh, Ucraina. Vom vorbi întâi de toate despre semnificația acestor vizite ale oficialilor, din Republica Moldova în Statele Unite ale Americii. Eu voi spune tot aici că liderul mea a vorbit cu unii senatori americani și despre planurile uh, Chișinăului de a-și diversifica sursele energetice, amintind și de uh, lansarea gazoductului uh, Iași Ungheni. Uh, care va intra totuși în funcțiune din câte a declarat și a spus și premierul Iurielan că ceva mai târziu, cu o lună întârziere. Cât de importantă vi se pare această vizită, mai ales în contextul regional, spuneam și aminteam, în năștirea de mai devreme? Evident că este o vizită foarte importantă, cea pe care o întreprinde doamna Natalia Gherman și... Sperăm cu toții să auzim în luarea asta de cuvânt de la Tribuna ONU nu numai despre aspirațiile pro-europene ale Republicii Moldova, ci și despre impedimentele care sunt create în mod e, voit pentru a stabili această integrare, pentru a deturna cursul politicii externe a Republicii Moldova și mai ales că aceste e, Ingerințe sunt din exterior, vin din partea, din partea Rusiei, din partea Federației Ruse. Dacă se mințești, Italia, diplomația moldovenească ani în șir, decenii, dacă să nu zic mai, mai mult, s-a ascuns după deget. Și era jenă să venuiască direct stat, Federația Rusă de implicare militară în conflictul transnistrian de acaparare, de ocupare ilegală a unui teritoriu din componența Republicii Moldova, de menținere ilegală a stocurilor de armament și de alimentare de către Federația Rusă a regimului separatist, inclusiv prin credite la gaze. Am în vedere nesolicitarea rambursării pentru gazele plătite, injecții financiare și modernizarea armatei în transformarea acestui teritoriu ocupat ale Republicii Moldova într-un cap de pod militar al Rusiei pentru Europa de Sud-Est. De N-au dorit conducătorii noștri atunci să vorbească, se vorbea în forțe din exterior și așa mai departe, forțe antistatale. Mult mai târziu, S-a spus acest lucru Și poate domnul Timofte a spus-o cel mai respectat De la tribuna ONU Și cred că Doamna German de data aceasta Va Continua Spiritul Mesajelor pe care îl trimite Republica Moldova Și sunt sigur de acest lucru În care Să fie clar Cine Este cel care periclitează și care sunt metodele prin care periclitează cursul european al, al Republicii Moldova. Că Rusia este un pericol uh, mondial, nimeni nu mai pune în acest lucru. Uh, doi, vizita domnului Filat uh, la Washington, care în primul cu domnul Poroșenco, au făcut, și niște, au făcut și niște declarații prin care solicită implicarea uh, mai serioasă, da. mai eficientă a Statelor Unite, în menținerea stabilității în această zonă a Europei de Sud-Est, Republica Moldova, uh, Ucraina și de a uh, ajuta aceste state să poată face față uh, unor eventuale pericole din exterior care, să le, uh, care au menirea să le deturneze uh, opțiunile uh, pro-europene. Cred că această întâlnire cu. Între Filat Poroșenco și această declarație comună vine să exprime îngrijorările pe care le-au cei doi lideri, dar și alții de regionari, chiar din state, membre ale Uniunii Europene, în legătură cu politica duplicitară a unor țări de primă valoare din, din cadrul Uniunii Europene, legătură cu anumite fisuri care au apărut în unitatea europeană vis-a-vis -vis de ce numim noi starea comportamentului Federației Rusie și a aplicarea sancțiunilor și așa mai departe. departe. Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică nu au mecanismele eficiente și nici dorință uneori de a pune capăt acestui dezmăț internațional pe care l-a declanșat Putin cu ocuparea teritoriilor Uh, sau te apune capăt avertizărilor uh, pe care le-a făcut Medvedev uh, probabil că într-o stare de uh, euforie uh, în legătură cu faptul că Rusia are interese deci, și că este un stat mare uh, și bogat și, și este un stat uh, nuclear dar uh, Medvedev nu spune de ce interesele Rusiei nu țin cont de interesele altor popoare, altor state uh, din, din această regiune. Adică această hegemonie pe care o alimentează Guvernul de la Kremlin Nu poate să nu îngrijoreze liderii occidentali Dar în primul rând statele de americii Pentru că americanii au fost cei care i-au mânat De urmă cu vărguța pe europeni Să, să se miște un pic din această mociră A bunăstării și să mai curme Din somnolența burgheziei Care este una lașă. Burghezia europeană întotdeauna a fost lașă și datorită lașității acestei burghezii și comunității ei s-au și produs deflaglațiile mondiale pe acest continent. Pentru că nu s-au dorit implicarea, au, au prevalat anumite interese meschine și în primul război mondial și cu Hitler și, și acum. Când s-au trezit finlandezii ocupați și când s-au trezit finlandezii atacați, au, au înțeles ce înseamnă comunism și fascism. Acum, dată, nu mai țin minte istoria și eh, erau cam reticenți la aplicare unui, ultimului pachet de, de sancțiuni împotriva Federației Rusie. Cine uite, uita istoria este, este, este condamnat să, să o repete. Eu cred că doamna German de la Tribuna 1 și visile pe care a trebuit de această eh, femeie diplomat de prim rang eh, vor avea efectele scontate și cei ce s-a discutat la nivel de Prăședintei partid Mă refer la felat Ar putea să Fie reiterat într-un cadru Deja bilateral la nivel de Instituții ale statului Republica Moldova Și Statele Unite izită Poroshenko a replicat, a replicat lui Obama De ce nu ajută uh, Ucraina Cu armament Bun, au deblocat uh, 40 de milioane de dolari americani pentru ca Ucraina să-și poată procura Acest echipament Spunea Poroșenco și spuneau alți lideri ucraineni că Ucraina n-a primit niciun cartuș de la nimeni. Presa ucraineană scrie că în cadrul acestei operațiuni de stăvidire a expansiei Rusiei în Ucraina, două treimi din tehnica militară a Ucrainei a ieșit din funcțiune, a fost distrusă. Și Poroșenco, venind de la Washington, a spus că nu știu ce a vorbit cu Obama, dar presupun că Obama a spus să, să aplice tactica paștor mici, pentru că Koroștencu a spus că doar cu război, doar cu forța armei, nu putem să învingem e, în, în estul Ucrainei, în această regiune separatistă. Probabil că vor urma și, și alte sancțiuni. Vedeți că Rusia deja suferă și Putin anticipează o prăbușire a rublei, rubla s-a prăbușit deja, prăbușire economică, creșterea inflației, și tergiversați aplicarea sancțiunilor de răspuns atât americanilor cât și Canadei și Uniunii Europene. Nu s-au lucrat atât de bine în Rusia. Oricum, invazia continuă. Adică această reticență a Washingtonului e legată într-un fel și de situația economică internă a Federației Rusie. Nu e vorba de, de, de americanii, nu prea mare interes ca Rusia să, să se dezvolte și să prospere, dar deja consecințele sunt și Putin le simte și de aceea se întârzi, Rusia întârzie aplicarea unor sancțiuni de răspuns. Uh -huh. Aceste vizite ale lui cu Filat, German, aceste vizite uh, au o conotație importantă. Statele Unite devine principalul eventual sprijin. Al statelor este european împotriva invaziei, invaziei Federației Rusiei, pentru că Statele Unite este unica forță uh, uh, capabilă să stăvilească uh, aceste pofte imperiale ale lui Putin, și Statele Unite sunt unica forță uh, care este una permanent dinamică, este una, uh, uh, uh, care reacționează prompt uh, și uh, nu este măcinată sau împiedicată de rutina birocrației europene. Eu mi-am Statele Unite, încă în 2003-2004 propuneau crearea unor forțe de intervenție rapidă și s-au început crearea acestui forțe, forțe dar nu s-a dus până la capăt. Chiar am făcut un interviu cu reprezentantul Statelor Unite la NATO, care vorbea atunci, pentru prima dată, cred că a spus într-un interviu pentru o postul de din lucram atunci la EuroTV, că se intenționează crearea acestor forțe de intervenție rapidă dacă erau aceste forțe create și bine puse la punct acum erau alertate și lui se înțelegea că are în față o contrapunere, o forță s-a tergiversat s-a mers pe, pe alte cale s-a crezut că Putin deci, va înțelege că lumea după, nu mai poate fi construită după principiul imperial a, așa. Deci, cam asta. Deci, Statele Unite rămân ult, unicul sprijin real și operativ la anumite, la anumite situații. Altceva că americanii sunt și ei membri de NATO. Și ei sunt foarte atenți. Pentru că dacă americanii livrează deschis armament Rusiei, așa precum livrează Rusia armament a ter teroriștilor din, din Lugansk, și cum spunea. Uh, și, și liurează numai uh, armament dar și, și uh, militari. Așa precum spunea Poroșencu, dacă noi am trimit trei batalioane uh, sau șapte batalioane uh, ca să se distrugem separatiști, Rusia ar trimite și așa șapte batalioane imediat. Deci, uh, Poroșencu nu repete uh, greșelile moldovenilor uh, ca să uh, inițieze un proces de negocieri care a, a avut loc deja și s-a pornit uh, fără implicarea Statelor Unite a venit din, din, din Washington cu uh, uh, un, un, un, un, un, așa, o promisiune că Statele Unite vor fi implicate în procesul de negocieri. Deci la bun început, nu abia cum am e implicat noi peste 20 de ani observatori. Și deci de ce spuneam că uh, aceste uh, americani nu pot să-i înarmeze direct, dar uh, au oferit sume de bani pe care Elementar, Ucraina ar putea să cumpere Contra cără, Ucraina elementar ar putea să cumpere De piața a, a, Armelor, a, orice Inclusiv, poate să, să cumpere Toată tehnica militară rusească Pe care rușii o vând, pentru că rușii sunt al doilea Sau al treilea de de tehnică militară în lume de, de, Și ar putea să Până la urmă în Putin, în Ostașilor Putin să tragă aceeași tehnică militară rusească Cine știe Cel puțin Ucrainenii s au tranșerii să de război a spus-o a aseară, deci uh, uh, au făcut un apel de consolidare a liniilor și că uh, uh, armata trebuie consolidată. Ce ar putea face uh, Republica Moldova în condițiile în care americanii au lansat această inițiativă de partener major? Ar putea să fie mai activă în susținerea acestei inițiative. Să nu ne trezim uh, din nou cum s-au trezit uh, ucrainienii sau s-a trezit Europa stupe fiată că. Putin a din 2008 până acum după ocuparea Abhaziei și Osietii și acum li spare că totul e bine și ok. Nu este bine și ok. L-au primit în G8 și mai departe. În G7 plus, plus Rusia. <sus> Cred că ar trebui să să inițiem o procedură de explicare, de termăcire a ceea ce înseamnă în Constituție statutul de neutralitate permanentă. Statutul permanent de neutralitate permanentă. Dacă ți-am zis, Italia mai vorbit la acest da. microfon Și am, am făcut și, niște, și un comentariu uh, Vreo jumătate de un an în urmă În care am dat această propunere O fracțiune parlamentară ar putea să facă această interpelare Ar putea să o facă pe meu, De exemplu PNR-ul de nou Pentru că au deja practica unei, uh, unei Vom vorbi și un, despre un, un, asta demers, în da. Emisiune, da. Uh, Și în cazul dat Curtea constituțională, din câte am înțeles la Președinte de Curte Constitucională, Alexandru În cadrul unei emisiuni, a declarat că Curtea ar fi despusă să examineze uh, un astfel de demers pentru că, într-adevăr, uh, dacă neutralitatea permanentă din Constituție uh, împiedică uh, se, uh, sau uh, poate conduce la pregretarea intereselor și sigurității statului, atunci să vedem în ce condiții această uh, neutralitate poate fi, uh, poate fi uh, suspendată, nu anulată. Pentru că, pe de o parte în Constituție spune că uh, Șeful statului este comandantul suprem, el poate a declara stare de urgență, deci a, a, poate mobiliza în fața unei invazii armate cu ce mijloace? Cu ajutorul cui? Dacă nu avem voie de nici baze militare și dacă suntem neutri. Neutralitatea costă, o spun eu, ce neutralității costă foarte mult. Uh, trebuie să ai foarte mulți bani ca să fii un stat neutru astăzi în, în Europa. Uh, mult mai mulți bani decât. decât uh, uh, decât ai fi membru al unui bloc, pentru acolo sunt repartizate deci, funcțiile de asigurare a securității. Fiecare participă la securitate colectivă în măsura în care poate. Bun, există un anumit plafon acolo de defalcări de, de, de la PIB, dar de la PIB-ul nostru de ar fi mult mai mici și mai nesemnate, 2% în NATO, de exemplu, în fondul NATO, decât, să, decât mult mai eficiente, decât să acum 5% pentru armarea sau pentru menținerea neutralității prin pregătirea unei armate foarte și foarte bune. Deci, cred că aceste, aceste vizite la Washington și vizita pe care au întrebat de Natalia German acum la Washington și la New York ar trebui să fie urmate de, de niște reacții și niște acțiuni foarte și foarte concrete aici la, la Chișinău trebuie să facem și noi pași în întâmpinare să nu stăm și să ne, să, să ne trezească hai bă, băieți că, că asupra voastră ne vedeți cineva fiți pregătiți din punct de vedere al legislației pentru că dacă am fi pregătit, americanii lansează o inițiativă legislativă, practic. Comisia uh, uh, pentru Securitate din Senat, uh, uh, deci propunând alierea, afilierea Republicii Moldova uh, și Ucrainei la acest proiect uh, de uh, membru major non-NATO, da. trebuie să aibă uh, uh, deci un eco aici într-o într legislație ajutată în Republica Moldova. Să nu nu-i permite Constituția. Sunt nici membru NATO, nici membru uh, afiliat non-NATO. Domnul Ikerasim, zis să revenim la una dintre prevederile acelui proiect de lege votat, spuneam, în unanimitate de senatorii americani, care o prevedere care prevede 10 milioane de dolari pentru cele trei state din cadrul estic mai avansate zic de Ucraina, Georgia și Republica Moldova 10 milioane de dolari pentru a combate propaganda anti-europeană Cum pot fi folosiți acești bani, credeți? Cine trebuie să primească? Ce trebuie să facă? Este evident că... Mă ales că propaganda anti-europeană e promovată la nivelul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Orice, ori, orice acțiune mediatică costă. Și ne referim numai la mediatică. Propaganda pro-europeană poate fi promovată și prin crearea grupurilor. Și, atât voluntariat, de, voluntari cât și, și non-voluntari. Uh, Printr-o... Uh, campanie de explicare mai eficiente, prin pregătire unor materiale mai eficiente. Dacă vrei, din aceste 10 să milioane... Să bani vor fi aceste... direcționați în special dacă... către societatea civilă, ori va beneficia și guvernarea. Bun, de... eu cred că ar trebui să vină bani la guvern și guvernul să, să facă licitații pentru societatea civilă. Pentru societatea civilă, bun... Avem, avem și niște spoturi publicitare cu Uniunea Europeană, unii mi se par foarte pășuniste și naive, aceiași feții care fac uh, reclamă la bere, fac reclamă și la un, uh, integrarea europeană, deci este cam naiv ce se produce la noi în, în, în aceste spoturi video, dar care costă foarte mult pentru că sunt foarte mari la producătorii moldoveni, deci calitate moldovenească, uh, dar uh, preturii europene. Eu aș uh, organiza niște acțiuni foarte eficiente, cum spunea un ascultător la Forum la Vocea Basarabiei, se urce din fiecare sat 50 de activiști, de așa, sau de tot mai necredinciosul din, din fiecare sat, se urce în autobuze și să-i ducă o, o săptămână pe să vadă Europa. Și după aia se ducă o săptămână în Rusia, așa, prin regiunea Briansk, pe mai stau un cantan cu nimțești pe acolo distruse, să vadă cum trăiește, cum trăiește în Rusia. Și mai mult nu trebuie nimic. Dar aici, pentru asta trebuie bani. Ca să echipeze vreo 100-200 de e, astfel de autobuse, bun, ai cheltuit 2-3 milioane de euro. Dar din fiecare sat ai 50 de oameni, da, activi, care vor povesti ce au văzut și vor vedea cum e comparativ în Uniunea Europeană și în această e, pseudo uniune e, vamală sau care nici nu există încă despre care tot, tot vorbește, și se vorbește există ca lumea, pentru că și acolo este mare mâncare dintre Kazakhstan, Belorusia și, și Rusia și atât că lucrașăm cu vine la noi. După declarația anterioară care ne-a încurajat că de ce să refuzăm vinurile moldovenești dacă moldovenii sunt cei care ne cumpără tractoarele. Ești normal. De ce spuneam că această contracarare a propagandei se face prin multiple forme și metode. Noi neapărat să dăm banii la mass media și să în niște să duc călătorească și să ne arată cât de bine Toresc europene sau... Dacă deci, tot vorbim da, de eficiență Sunt niște acțiuni care trebuie să fie făcute da. Foarte și foarte uh, Bine calculat Foarte și foarte eficient uh, Bun Cam aici Domnule Gherasim, haideți, pentru că tot am trecut în revistă câteva evenimente de ultimă oră din Ucraina, să amintim de situația la zi și să încercăm să estimăm și etapa la care se află această criză, luând în considerare că s-au s, ajuns, s -au întâlnit iarăși la Minsk la sfârșit de săptămână reprezentanții de oficial să spunem, dacă tot vorbim e, ai Chievului. E oficial. Cucma, cum spunea și ministrul de externe al Ucrainei, domnul Cucma reprezintă interesele guvernului. Cel de-a președinte al Ucrainei, Cucma care participă la că ne-ați mai spus, ne-ați mai exprimat această opinie da, amintind. Am de... citit o declarație a ministerului de externe al Ucrainei. Una care așa, oricum rămâne controversată. De ce nu ar merge cineva dintre actualele oficialități, nu la asemenea Uh, Se merge de la nivel cer. de, de uh, astfel de reprezentanți pentru că nu ar fi bine un reprezentant oficial uh, sau guvernamental al Ucrainei sau prezidențial să stea uh, de vorbă cu doi teroriști acolo din uh, Lugansk și Donetsk. Deci nu este normal. Ucraina nu mai vrea să repete uh, ce i s-a părut în Republica Moldova. Când Rusia i-a pus față în față pe Smirnov și Mircea și uh, pe urmă Moscova i-a pus față, față pe nou și domnul Cinsc, care le-a dat ștampila de comerț extern și mai departe și, cam, și a semnat tot ce le s-a pus în față. Vedeți că acest, toate aceste înțelegeri tot... care au loc nu prea sunt respectate la modul practic. Acum au încheiat un armistițiu să creeze o zonă tampon de 30 de kilometri, dar tot nu se pot înțelege cu privire Mario, la respectarea acestui armistițiu, pentru că pe de o parte insurgenții continuă să atace, armata ucraineană nu se retrage e, amintind e, acest motiv, e, iar președintele Poroșencu amintește că o soluție militară pe nu e posibilă în acest conflict. În ultimul în acord care a fost de la de OSCE, este stipulat în șelelul șapte puncte sau o puncte de la cum ar trebui să, luat, să aibă loc această deblocare pe linie militară? Deci ar trebui să fie retrase toate armele grele. Artileria -da, Sunt eliminate după da. categorii, după uh, forța de, de capacitate de, de tragere. E bine, Mariupolul bombardat 24 de ore deja regiunea, uh, deci uh, uh, suburbii Mariupolului, bombardat de instalații Grad. Uh, Forțe speciale ale Direcției de Recunoaștere a Federației Rusiei Atac aeroportul din, din, din Donetsk. Bombardamentele n-au încetat pentru nicio clipă și cum a spus în senatul american că pe perioada, perioada, pe perioada asta de, de pace, chipurile 80 militari au murit și 80 au fost răniți. Continuă schimbul de prizonieri, asta este bine, dar războiul războiul continuă, acolo războiul continuă chiar ieri cercetașii americani, cercetașii, pardon ucrainieni au distrus trei tankuri rusești deci continuă războiul de partizani și devine din ceea ce mai vizibil că partizanii ucraineni în spatele frontului fac gravage fac acolo, a explodat o uzină de, de armament subordonată capturată de teroriști de, de ună zi, au mai fost atacate coloane de blindate și așa mai departe Războiul nu s-a terminat. Și războiul va continua, pentru că Putin nu va înceata acest război, spunește data trecută, până la distrugerea economică a Ucrainei. Acum, ce planuri a, a, ar avea Ucraina? Ce s-ar putea produce în Ucraina după alegeri parlamentare? Vom vedea. Eu cred că această reticență a Statelor Unite față de solicitările de armament din partea lui Poroșenco a, au un obiectiv așa, o țintă de lung, cu, cu, cu, cu lungă durată. Deci Statele Unite sunt interesate ca în, la putere în Ucraina să vină cât mai multe forțe de dreapta ucrainene. Dacă și Poroșencu este de dreapta, dar cât mai multe forțe de, de dreapta ucrainene. Aceste forțe își vor consolida electoratul prin a critica pe Poroșencu, că Poroșencu vine de patria, cum spune ei, și așa mai departe, și mai departe. A inițiat acest negocier cu cu, cu criminalii, dar asta e, asta e situația, deci fiecare își, își încearcă, încearcă să tragă foloase de, de pe urma acestei, acestei situații. Să vedem cum va proceda Poroshenko și cum va proceda guvernul și rada, nouă rada Ucrainei, pentru că ei trebuie să-și remodeleze și uh, geografia economică mai ales pe fundalul insistențelor Federației Ruse de a modifica anumite prevederi în acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu, nu, nimeni nu va lua în calcul aceste, aceste uh, chestiuni este un truc propagandistic, pentru că vă spuneam și data trecută, Vidalie, Ucraina va putea să livreze fără taxe producția sa pe piața Unii Europene. Deci, pur și simplu, se va menține acest regim asimetric în Unii Europene, deci, va mai plăti taxe pentru anumite produse, ca tipurile acestea produse să fie mai și să pot fi reexportate în Rusia. Dar e o chestie propagandistică a Rusiei. Încearcă orice pentru a, a compromite acordul de asociere și a compromite pe Asta este situația. E, și eu vorbeam altceva O redimensionare O, o regândire a e, e, Regionalizării Economiei Ucrainei Care așa ca și în Republica Moldova a, a fost dezvoltată mai mult în Regiunile de Est Cum la noi au fost construite toate uzinele mari În, deci în regiunea Transnistriană Pentru că cineva intuia că Se poate întâmpla, se poate întâmpla orice Așa și acolo deci Luganscu, Donetsk, Harcovul Bun, și în Harcov-ul loc e ieri ier, dintre... Dombasul în, în general. Domn da. Basul, deci, este un fel de, cum să zic, lobby și etnic al Federației Rusie, pentru că acolo a venit populația de vorbitoare de limba rusă din toată Uniunea Sovietică, cum a venit și la noi, în, în, la Chișinău, odată cu fabricile și cu uzinele construite de Uniunea Sovietică, Uh, au venit aici și specialiști, și deridicătoare, și măturătoare Și toți cât au vrut și au, fost, și au avut priorități atunci tă, Și la apartamente și așa mai departe Deci este stau acolo, bine, mersi Atunci, uh, ce va face uh, guvernul Ucrainei? Cum va redimensiona? Cum va uh, reproduce? Pentru că uneori chiar e, eu mă gândesc că ar fi cazul ca unele întreprinderi Să fie redizlocate Pentru că dacă Putin le fură și le duce în Siberia cum a fost cazul cu Lugansk și Donetsk, militare, atunci și la noi s-a furat și s-a dus la teraspul, că noi îmbram cu tricolorul, în băț, ăștia rușii de pe la șeotmași, de, de la Signal, de la Sigma, de la Rău, de la Mezon, de la Volna, au cărat de strunguri cu programare, cu programare digitală, cifrăvoie digitală ar fi, da? atunci, atunci erau deja aceste aceste strunguri, le-au le carat la teraspol și le-au vândut ca metal vechi. Le-au le perfect da. le perfectat ca metal vechi și le-au dus. Așa și acolo se întâmplă. Să vedem, pentru că Ucraina nu va putea să facă față acestui șandaj economico-militar al Federației Rusiei doar cu uh, tradițiile din Bucovina și cu lemnul din Carpați. Nu va putea face față. Da, sunt uh, uzine puternice și la sunt, uh, și la Harkov, și în alte regiuni, uh, dar ele, uh, Ucraina trebuie să-și revadă, repoziționeze uh, ramurile strategice ale, ale, ale sale. Un detaliu care a a scăpat multor, multor analiști, vitali este faptul că la nivel guvernamental s-a solicitat s-a lansat ideea că Ucraina ar vrea să revină la statutul de țară nucleară. Rusia a reacționat foarte, da, foarte da, dur. Da. Dar are tot dreptul uh, Ucraina să, să revină din moment ce acordul de la, de, de la Budapest da? N -a fost, nu este respectat de către Rusia, care se garanteze securitate după ce Ucraina a, a cedat de bunăvoie toate uh, rachetele nucleare. Uh, și lucrul ăsta a scăpat de, de vedere. Uh, Ucraina se pregătește de un război de durată americanii n-au livrat armament pentru că n-au vrut să transforme Ucraina în al doilea Vietnam, cum vă spuneam. Da. Putin vrea să transforme și tot intenționează să transforme Ucraina în al doilea Vietnam. Deci, toți sunt foarte atenți și precauți în legătură cu această situație. Cred că totul depinde de guvernul Ucrainei, de disciplina financiară de Ucraina și pentru că Ucraina are bogății suficiente ca să, ca să reziste acestor presiuni doar cu sprijin la nivel macroeconomic. Doar cu sprijin financiar la nivel macroeconomic ce aici se întâmplă din partea fondului monetar și a bănice mondiale și a statelor donatoare. Zeci de mii de oameni au mărșăluit ieri pe străzile Moscovei sau Petersburgului cerând oprirea războiului purtat de Rusia sub acoperire în Ucraina la Moscova unde a avut loc cea mai amplă demonstrație de la inaugurarea pentru cel de-al treilea mandat al președintei Rus Vladimir Putin. Potrivit unor sondaje, în jur de 25.000 de oameni au fost prezenți ieri, a fost prezenți și unul dintre liderii opoziției ruse, Boris Nemțov. Domnule Gerasim, în ce măsura ar, izbucni, ar putea izbucni o revoltă mai serioasă din interior, dacă tot ne referim la Viza din Ucraina și la apelurile de încetare a războiului venite din, din interior. Starea de spirit inoculată sau uh, stare de spirit pe care le-a insuflat-o mass media și Putin, uh, care e uh, principal uh, ideolog al mass media, pentru că deseori Putin a dat indicații pe acest segment, uh, populației rusie uh, face imposibil, cum spunea Khodorkovsk în următoarele 20 de ani, o schimbare a regimului, dacă pute, nu va greșe. Dar faptul că poliția din Moscova spunea că au participat 5.000, organizatorii spuneau că au participat la de 100.000, iar surse independente au spus că au participat 25-26.000, oricum, vorbește despre faptul că se cam teme de această mișcare pacifistă, Presiunea antiputere. Opoziția din Rusia cam exagerează pentru că nu are de destule să adune într-adevăr sute de mii, cap coadă. Și să nu uităm că au loc, loc șechnii violente dintre op op op opozanți, op oponenții acestui Marșal Preciei. Cei și... care susțin lui Putin, da. da. Și de, de ce, ce spunea că rușii sunt atât de zombați de acum? că va fi foarte greu sau este foarte greu să vorbim despre rebeliune, despre răscoală și mai departe și mai departe. Cei care au ieșit în stradă, eu am privit foarte multe poze și, film, și filmulețe pe, pe, pe diferite agenții de presă, cei care au ieșit în stradă sunt oameni inteligenți. Ei nu vor recurge la bunturi, la răscoale, la violențe. Sunt oameni inteligenți, erau copii, erau familii întregi. Ăștia înțeleg ce înseamnă democrația și spiritul democratic. Este vor o Rusie democratică și le vor lupta pe alte. Că e calea oferită de democrație prin sufrage și așa mai departe și așa mai departe. Cât va dura? Pot lua exemplul de la Republica Moldova, poate o campanie Cât și ulterior o revoluție Twitter. Cât va dura, nu se știe... Bine, să nu uităm că Rusia, Republica Moldova era o țară cu elemente foarte multe elemente democratice deoare, chiar dacă Voronin o mai facea uneori pe uh, durul uh, în Rusia este un regim totalitar. Bine, acolo internetul rămâne a fi unic se închide și internetul, se închide site-urile se uh, uh, în fiecare zi se închide, uh, se, se, suspend, uh, se uh, sunt suspendate pe teritoriul Federației Ruse. noi le privim iar pe teritoriul Federației Rusie, grani nu există și altele. Deci, ele au fost, au fost suspendate. Este un regim totalitar care țin pe ruși în neștire. Și asta le place rușilor, probabil, dar nu le place tuturor, pentru că la San Petersburg a avut o loc, o marșă cu barice, la care au participat 2500 de persoane și în alte orașe. La Roma vreo 2500 de persoane au protestat, la uh, Lisabona vreo 800 de persoane au protestat și deci, ucrainenii sunt foarte, foarte solidari. Războiul, dorerea, dragostea de patrie, i-au unite pe ucrainini. Ce ar putea să ne unească pe noi? Îmi spunea cineva de un sondaj sociologic care s-a făcut acum recent așa în taină. E, e, bun, unul închis pentru... Că își fac partidile, își fac anumite organizații închis, că n-a fost dat publicității, că azi comuniștii ar câștiga. Dar o, o, o persoană în care a toată încrede. Aș comuniștii ar câștiga 23%. Renato o e 13,6%. LDB 13,2%. Aproape de do dodoni. În jur de 6. cu de a-ntregi pragul pe Deul ul și cu riscul de a-ntregi pragul în jur de 5 pe, pe, pe ul Ce au răspuns ia, ascultătorii ia, iată, la această întrebare? Iată, iată, iată, ce, ce, se putea, putea, iată ce, ce se întâmplă în Republica Moldova. Ce ne-ar putea unii? Deci, ne -ar putea. Ce ați reținut din opiniile ascultătorilor? Bun. De fapt, haideți să spunem că Stare orice societate, de... indiferent de caracterul ei... Este un factor care o poate uni. și e vorba de un pericol sau un dușman comun. Bine, nu e cazul să... Ceea ce a făcut regimul lui Putin azi a solidarizat Occidentul. Pe de altă parte, Putin și-a solidarizat rușii în jurul său, zombând, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, societatea rusă, arătându-le la televizor... Și la radio Că avem un dușman în comun Occidentul și iată Cum stau lucrurile Deci zic Pe și eu că suntem Poate și noi cei care ne am solidarizat Dacă am percepe Un dușman în comun Poate pericolul Lipsirii șanse noastre De, de a ne integra Uniunea Europeană În momentul de față putea... Dacă suntem suficienți bineînțeles Pentru a susține și a promovat acest curs în continuare. Ce ar putea să ne solidarizeze? Să trebuie din Moldovenie la Moscova să strigă în piața, piața Moscovei jos Putin, așa cum strigă la Chișinău. Și după ce ar pânca ce o peste 3 minute de la Poliția din Moscova, și străzii următura și o următorit din Moscova să vadă ce înseamnă a trăi în țară liberă și să vadă ce înseamnă a trăi într-un regim. Asta e dejun. să duci pe Bodon. Și cum recrește, Dodon în fața primăriei sau în fața, în fața guvernului jos, guvernul și așa mai departe mai departe, să ducă în fața guvernului Rusiei, așa, fără autorizare, fără nimic, să scandieze sau în fața președinției Rusiei, la porțiile creminilor. Să vadă Dodon cum va fi înșfăcat în trei minute, pus în, în, în, în mașină după gratie și, și condamnat pentru holiganism la cinci la cum se ar spune. Și atunci ar vedea diferența. Și atunci ar înțelegeți toată lumea. Pentru ce luptă Dodon? Lupte ca să plăsim în cap și aici. Imaginați o emisiune de asta în Moscova. Nu există. Sau în, alt, în, în alt, alt oraș. Un post de radio ca vocea mazrabie. Nu există. Dar noi și pe prima Voroi n-a existat. Era lupte, crâncine și au a existat. Moldovenii s-a deprins cu binele unei societăți democratice. Poți să vorbești tu orice, poți să spui orice și nu vei să comandant. Du-te Rusia și vorbesc ceva împotriva. Spune că Rusia a ocupat Crimea. Și o să vezi ce 10 ani de închisoare, te mănâncă. și altele, Adică, ce ar putea să ne unească? Ar putea să ne unimească ideea europeană. Și așa au spus și ascultători, Doar uh, alegerea unei formațiuni sau unor formațiuni care ar uh, realiza visul european al, al moldovenilor Pentru că uh, tot mai mulți moldoveni văd ce se întâmplă, văd că sunt schimbări și, și la formă au spus doar orbi. Nu pot să nu, să nu observe câte schimbări se fac în Republica Moldova. dar sunt niște domenii. În care schimbările de curg sau reforme de curg mai devreme. Da. Pentru că a reforma justiția în România de 10 ani nu au fost suficienți. Croația și acum este. Croația a intrat în UIEC, cea mai coruptă țară din Europeană. Și așa mai departe. Și așa mai departe. Deci sunt niște, niște chestii care țin și de mentalitate. Cum spunea Gurim, Procurorul General, Moldovenii, conform tuturor studiilor procuratorii, Moldovenii este două probleme doar pe mită. Două minute până la fix mai avem azi să vorbim și despre un alt moment. Poate și el de solidaritate dacă ne referim la o inițiativă PLDM și PLR privind organizarea unui referendum în ziua alegerilor parlamentare. Un scrutin la care să spună cetățenii dacă vor să își voteze ei înșiși președintele. O... Uh, reacție până la urmă mai consistentă nu am avut din partea Partidului Democrat o a treia formațiune aflată la guvernare, Mâine uh, va fi organizată și o masă rotundă de anumite asociații obștești care vor dezbate necesitatea, oportunitatea adoptării unei decizii în acest sens pentru că e nevoie de susținerea ei în Parlament unei asemenea decizii privind organizarea scrutinului. Eu cred că organizarea unui referendum privind uh, uh, uh, uh, uh, redarea dreptului către cetățenii Pocimodovă de a-și alege șeful statului prin modificarea Constituției, odată cu uh, alegeri parlamentare, este iminent, este absolut necesar. E vorba, spuneam eu spunea și uh, vicepreședinta Parlamentului, doamna Palichovici, aici în studio, joie trecută, da. e vorba de uh, un element care ar aduce mai mult votanți la urne, care ar solidariza societatea în uh, jurul uh, uh, a unor, uh, și -ar, ar aduce societatea la urne ca să repare o nedreptate care s-a comis în 2000. Indiferent de, și, de ce coloratură politică... Nu, noi, noi, vorbim, noi nu vorbim acum de coloratură. Noi vorbim, da, acum, noi vorbim acum de o, redarea dreptului de a-și alege șeful statului. A exact. reda ce, ce, ce, ce, acest drept. Și cu cât mai repede, cu cât mai bine am putea să, <coughs> ave, să, să avem deci un document care ar contribui la deblocarea unor... sau la eliminarea unor... Elementare sau la prevenirea unor elementare blocaje în alegerea șefului statului și în activitatea parlamentară. Cred că acest referendum anunțat de PLDM și PLR, sau solicitat de PLDM și PLR, ar trebui să fie susținut de toate partidele, inclusiv cele implicate în răpirea dreptului moldovenilor la uh, alegerea deci șefului statului. PCRM, da. Deci PCRM și PD. Domnul Igerasim, ne apropiem de final, vom reveni cu analizele alte noutăți pe care le vom revedea în cadrul edițiilor noastre. Jurnalistul Arcadie Grasim s-a aflat în emisiune, mulțumesc pentru participare. vin știrile la orei 10, după ne reîntâlnim în actualitate, rămâneți aproape. Puncte de reflectie. Reflect.